Zehazkiago bostkakos bost postu onartu ditu rektoretzak sartzeuntan ikastolako federazioari. Eskatzen zituzten nogoita bostetarik uxunda, ondorioz zehazkak bere gainartuko ditu ama bost postu, Indar ekonomiko handia izanen dela egeiten digu Filipe Laskarayek, etxepare Lizeo kolangilea da. Se askak berak bere ardurak hartu ditu, bere behar ba ehonkoj, tasun, eh, ekonomikoa ere eh, lan emanez, hama postu bere gain hartuko ditu i lehen uhugatz bada, beina ez gola uh, luza zirauuten nahal, se askak ez du soportatzen aholako kargoa. Bon, mementoan beraz horri segurstatuko du eta beste bostak eh, eskasak izain dira. Bost postu eskas beraz eta ondorioekin klasetan eta ikasleen ordutegietan. Bakit uh, Baionako kolezioan han dokumentalista bat behartzela ez dute ukain, Badakit uh, latzaaleko kolezioan bi klase ikaragagiikagatiak izain dituztela eta ezin dituztela blantzienktzen ent gutaz filtruan hocak спортz それ emmeninanHA handiak dira bainan bor, dugu. Horiekola, sehaskak ez du amore ematen, oraino bi ekintza horre ikusiak dira, hortzira luntan, pawera igotzekoak dira, hiru ere unbat erakasleta langile, eta estelenean aldiz ikastolak okupatuko dira. Ikastolabako txak ikusi behar du, egia da ez dela berdin iten al denetan, maak ezu lizeo batean hor hiru eta behu eta ditugu, bat ditugu harre, bon, antolak eta lanak ere egin behar presentak eta, eta nahiz eta goizian goizian denak egonen giren mobilizaturik e, aintzinean, lizera aintzinean. Ero beste ikastoletan ere bakotxak bere egizan antolatuko du, baina segur da goiza aguntena hasia izanen dela. Se askak abisatzen du, heldu diren orteetan, ezingo ez du bakarrik bere gainartu postu hauen dirustatzea, euskal erakunde publikoa edo euskal izi gune elkargoari deialuzatzen du.